s én, mintha álmomban láttam volna apámat, amint igyekszik elrángatni anyámat Eston fürdőszobája elől. Apám oly nehezen birkózott terhével, hogy szinte araszolva szólva haladt át Eston szobáján. Be nem menj, Anna, ne menj tovább, de én odarohantam a fürdőszoba ajtóhoz. Eston a túlcsordult fürdőkádban feküdt, csuklóján az erek átvágva, nyaka elmetszve, a véres víz a lábfejemre fröccsent.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 Vitt ki Annát Henriett a szobájába, Péter. Valaki egy táskát nyújtott át Péternek. Anyámra újra rátört a hisztéria. Mindenki vele kezdett foglalkozni. Péter felkísért az emeletre, Henriett a szobájába. Rózsaszín szoba volt, rózsaszín minden mindenfelé, az ágyon rózsaszínbe öltöztetett babák sorakoztak. A sarokban óriási rózsaszín zsiráf állt. Hosszú tükröt láttam magam előtt. Az ajtóhoz mentem,